Очі сидів під боком у старого султана і вважався надією Туреччини, теж більше дбав про книги, мудрість і справедливість, аніж про меч. Його любив простий люд. Але що таке простий люд там, де йдеться про владу? Зате селім зумів стати улюбленцем яничарських орд? І коли яничарські аги, занепокоєні тим, що султан Баязид, виснаживши здоров'я різними нездоровими надужиттями, вирішив шукати заспокоєння в одурманюванні опієм, стали домагатися, аби Селіма було повернуто до Стамбула. Ахмед підказав султанові, щоб той відіслав брата в далекий трабзон. Але згодом виявилося, що через недогляд поряд з батьком, намісником у Санджаку Болі – Сусідньому Страбзоном був Селімів син Сулейман. Щоб не допустити їхнього об'єднання проти Стамбула, султан послав онука намісником у Крим, до кафи. Там, сидячи за холодними хвилями моря, 16-літній Сулейман мав би сповнитися ще більшої безнадії за свою будучину. Але з ним була його мати Хафса, донька кримського хана Менглі Гірея. Вона випросила у свого батька підмогу для Селіма. Татарські вершники, переправлені через море, вдарились Селімом на Стамбул, підтримані там яничарами, змусили до втечі Ахмета, а султан Баязид, старий, зруйнований і нікчемний, мав поступитися владою своєму наймолодшому синові. За місяць він помер, отруєний за наказом сина на шляху Істамбула до Едірне, у містечку Чорлу. Через вісім років на тому самому місці помре Селім. Селім зволів привезти п'ятьох синів своїх раніше померлих братів і задушити в сираї перед своїми очима. Так само задушений був брат Коркуд, який пробував утікати, але був упійманий і відданий до рук катів. Брат Ахмед зібрав війська і виступив проти Селіма, але був розбитий і захоплений у полон, приведений разом із своїми синами в намет до султана, і там перед очима Селіма задушений. Астролог, покликаний сказати про султанове майбуття, передрік, що коли Селім умре, на його тілі буде стільки кривавих знаків, скільки вбив він своїх братів і племінників. «Зате найприємніше володарювати, не лякаючись за зіхань своїх близьких», відповів Селім і звелів задушити старого астролога. За перші три роки свого володарювання Селім подвоїв імперію. Жив у походах, у битвах, серед жорстокостей, крові й страждань. Їві спав разом із своїми вояками. Тішили його погляд криваві пожежі. Насолоджувався слух зойками вмираючих, мав високу втіху від споглядання того, як його яничари розграбовують перські й вірменські міста. Дамаск, Олександрію і Каїр. Хоч сам був байдужий до багатства і розкошів їв простою дерев'яною ложкою Не терпів вишуканих страв, ніжного м'яса Був байдужий і до жінок Єдине, що любив, окрім війни та кровопролиття Це хіба що грубі вояцькі пісні Та темні ісламські мудрування Хоч як дивно Любив поетів Сам складав вірші Написав під псевдонімом Бахші Септомилосердний Цілий диван коли і як? Його звали грізним, жорстоким, страшним, незламним. Усе це поєднувалося коротким, замашним словом – явуз. Не сплодив більше жодного сина, не лишив по собі жодної улюбленої жони, яка б стала суперницею Хавси. За вісім років убив сім своїх великих візирів. Перед смертю селоміць поставивши на цей найнебезпечніший при ньому пост старого мудреця і поета Пірі Мехмеда Пашу, нездатного до чвари боротьби за владу, цілком відданого тихій мудрості і високій поезії. В народі навіть народилася приказка «Або дай тобі бути візиром у султана Селіма». Такий спадок отримав Сулейман. Не було суперників – Кордони імперії розсунуто до меж неосяжних, усе залякане й упокорене, повсюди панує сила про справедливість забуто Чи лишив селім якийсь заповіт своєму синові? Не тримав його коло себе, не наближав, уперто відсилав то в Румелію, то в Анатолію, щоразу відсилаючи разом із ним матір його Хафсу